Salatu wa salamu ala Rasulila Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa mentëbih ahun bi ihsani la Jumiddin. Allahun, nëzho gjellë, falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë. Nësë Allah në gjellë valla që ti bëkaj takime tona, ti bën të dobesh me përneve në këtë botë dhe gjithashto ti bën të shpërblyra përneve dhe shpëtim përneve ditin e gjykimit. Të nërë lezerë, si kurse ju kujtohet, kemi filluar me heret të flasim për rëfimet e Koranit, Dhe normalisht këto rëfimi janë të lojlojshme dhe janë të shumë ta në Kur'an Dhe në kemë përmendur që në fillim të këti të rejtimi se Qëfar i duhet një besimtare dhe një besimtare e rëfimet e Kur'anit Dhe kemi thënë se Allahu Gjallahu Ala gjitha këto rëfime në Kur'an Nuk i ka përmendur sa so për të na të reguar histori E asë nuk e ka përmendur sa so për të mbu shu libër në ti Mirën për padrëshim se gjitha këto rëfime portin në vetën e tyre me shumë të shumta mesazhe të tërëntëshme, që si prvoje njerëzore ne e vënë nduën shumë. Dhe këto janë të lloj-llojshme, do të qoftë kënduar me pejgamberin e Allahut apo me ndokën për njerëz të rëndomtë e kështu me radhë. Dhe ne patëm rënë në takimet e kaluara të flasim për rrëfimin mbi Ademin Alayhi Salam, ku ja kemi kushtuar disa ligjërata e pastaj vazhduam edhe me dy bitë e tij. Dhe në takimin e kaluar përfunduam disi me pikat kryesore të këtij rrëfimi, rrëfimin për dy bijtë e Ademit. Sot do t'i kthemi pak fillime të Kur'anit tek një rrëfim që është në Sura Al-Baqara, një rrëfim deri një diku i njohur, po dyshem për të gjithë juve, pa shpresë që do biçit të të marrë natën një freski dhe përkujtim për të gjithë neve. Ky alla është për rrëfimin e asaj që në emër të kësaj ka marr edhe do thot Sura Al-Baqara. Sura që flet për një lop, e cila në kontek e banë israelëve, ka qenë një sprov për ta dhe është kërkuar nga ata që ta therrin. Normalisht, ë uh, Allahu xhallehu ve ala kur fillon të na flet për tregimet, ë uh, bën prezantimin e rrëfimit duke u ë uh, duke përmendur pikat kryesore, duke përmendur atë që padyshim neva na bën dobi. Dhe rëfimi ka një renditje zakonisht. Dhe dhe, dhe të fillën me, me filet e para të nxarjes, pa sa i fillën duke u zhvillun nxarja dhe përfunden nxarja. Kështë është zakonisht. Mirë, për në këtë regim nuk e kemi renditin e rendom të rëfimit. është një renditje përmbysur. Dhe dhe të fillimi është në fund, e fundi është në fillim. Edhe kjo e ka porosin dhe mesajn e vetë onda pra dua të them që këtë rrëfim që nga fillimi i tij do thot vetë renditja e tij dhe mënyra e formulimit të tij jap shumë dobi e lëre më përmbajtja e tij. Sot quhet një prezantim të përgjithshëm fillimisht të këtij tregimi dhe rrëfimi e pastaj të kalojmë tek tek dobit dhe mësimet që dalin nga ky rrëfim. Te Ndrolazor Allahu xhallahu ana ka porositur në Kur'an që me vërtet të kushtojmë vëmendje tregimeve dhe rrëfimeve që u kanë ndodhur bani Israilve. Popullimi i Izraelit, hebrejve, qoftë të jenë pasues të jen pasu e një pejgamberi caktuar apo në veçanë ditë Musaut alayhis salam. Nëse padyshmo të avancojnë shumë gjenerata dhe disa prej tyre kanë qenë në kunën e Musaut alayhis salam, dhe disa kanë qenë në kunën e pejgamberve tjerë. Prandaj kemi edhe vet Jakubin me bijt e tij e pastaj rrëfimi i bani Israilve Dhe me talutin e me gjalutin Ekstum E kështu me radhë rëfimet e dërme që Akter kryesor me këtë rëfim janë Beni Israëllet Dhe pa dërshimë së atyri u kanë dodh Me dëvërtit shumë gjirat të Quditshme U kanë dodh qudira që, që në toë pas taj komësime për neve si Umet i Muhammedit a.s. Rëfimin e fjalë Kanë dodh në kone Musaut a.s. Andaj dhe Allah Gjalli Ula thëtë Se Allahu Jalla Wala i tha Musa ualejsalam. Se Musa ai thëmi popujt e tij, "Inna Allaha ya'muruukum an tadhbahu baqara." Allahu Jalla Wala po i obligon ju të thënë një lup. A thuall pse më bë këtë? E kjo është ajë rendita që thash, nuk është në në aq i mësuar të zakonshme, por është pak pa e pa zakonshme. Në kuën e Musa ualejsalam ka ndonjë vrasje? dhe është dit viktima dhe i vrari për nuk është dit vrasësi dhe ka filluar që të spekuloat tash me këtë rast ku si mbas disa edhe transmitimitve thua të se ë, është ka pas tërpike që të mbulohet vrasësi nga se karë për një pozitë për një fizi që pa dushim ata nuk kanë qenë të interesuar që të zbatoj drejtsia në këtë rast ka se kishin fuqi edhe edhe të pushtet edhe të aspektit material. Në normalisht kur dikush duhet më ujet, do dikush duhet më u me u akuzum kët rast, e ata dërgonin sinjalin në drejtime të gabuara. Por nuk ishin mundësi që ata të ekzekutojnë pasi në këtë rast ishte Musa Ali Soma i që kishte në dorë, do të thotë vendimarjen. Do se Musa alsom nuk kishte fakte, do nuk dinte kat jam bante. Andaj Allahu xhalleu ala Kërkojnë nga Musa u Alisom që për ta zbardhë këtë rast, me e thyrë një lupë. Dhe tha, idhë bëhu bëkara, dhe thëni një lupë, thërënë. Mirë po ata filuan, dhe tëtë, ata që ishin të interesuar, dhe ata që ishin përgjegjes për ta zbardhë rastin, filuan që të kontestujnë. Thënë fillimisht e të tehi dhëna huzua, na përflasin për vrasje, njërë është vraë. Na po kërkojm vrososen. Na po dojm që ta adresojm fajin atë drejtë dorë tipot ushtar lop. Çka është kjo? Me peigamberin e Allahut, përmendau se kështu. I thanë te te xiduna huzwa, i thanë ti apo tolllesh me neva, haj gorebana. Nëse Musa ai se më tha, billahi, e uzul billahi en ekune min el jahilin. Thoni ju po ju flas për vendim nga Zoti. Ju po thënë peigara me peigamberin e Allahut si mund të talë dhe mund me fjallë të Zotit Andaj, une nuk jam i njerant nuk jam gjahil nuk jam njeri që realisht i njerant se e ka kaplu aq te përsa që edhe nërgudzim me u talë me fjallë të Zotit si jam unë e kështu kore pon këtë edhe edhinin këtë po deshën me e kalu pak se edhinin se tash më shpalja dhët zbarte rasin dhe tash më e vërtetat dhët demaskon të të pëvërtetën Bërën të jëntuan që të vendojnë nësa pëngesa në rrugë. Kësë të qoftë, kërën panë, këmgullën e Musahtu të alësumë dhe kërkesën e ti dhe a ishte autoritetin atë kohë që vendashtëte, këlluan tashme që të kërkojnë lojnë e kësoj lopë. Dhe të fillimisht të tanë, në të rego qëfar është kja, e qëfar në gjyre ka kja, e pas taj a duhet me qenë që ka kulot, a që s'ka kulot, të regimi gjatë që disa p dhe sara ta kërkomin do të të sharim për lojnë e lupës vind të përgjigja por kur vind të përgjigja e vështërson të arritjen në filim e paten let Allah o tha thërë në një lupë qëfarë dhe kuftë, merë një lupë, thërë pas ta i tregoj qëfarë dhe bësh në atë lupë mirë pa ta filluan që të thash, e zhagisin procesin e nënshtrimi dhe përfiljes dhe zbatimit të urnit të Zotit Gjellat Gjellaluhu. Dhe sër kërkanin sëqarim për këtë lop, Allahu s'janë të sërime, mi për sërimi nuk eshte më i letë si në fillim. Shka në duku u vështërsu, diri sa u vështërsu, s'ka ishëmëresht, një lop gati inekzistente kërkoj. Në të nështër nuk ka ështër lop. Ata i e vështërsuan me pyjtje të panevajshme dhe në fund e gjetën, lopën dhe e therën kur e therën, lopën, Allah o tha fadër i buhu bi ba'diha me një piesë të kësoj lopë goditën i të vdekurin dhe Allah o gjallëva e rinjallë që të regon ku shë ka vratë, kështë mre kuli dhe Allah o gjallëva si kurse që kryon nga azëja edhe rinjallë të vdekurin, aje ka këtë fuqi dhe mundësi dhe ne imi të binër dhe Allah o gjallëva, kam i rinjallë, këtë një, arinjall pasoj me prekja pa prekje ai bën si dën por këtu ka msimë pse Allahu tha prekeni me këtë bënë kët pikërisht për këtë shkak që ka msimë shumë ta kemi vendosur me fol për këtë rast por tashimi në prezantim të përgjithshëm të të këtij rrëfimi dhe pas sa bën kët Allahu xhalla wala bëri që i vdekurit të tregon ka vrasësi dhe u zbatua vendimi do thotë dhe gjykimi i Musa u tërsam dhe u përmbyll rrëfimi atë Në marrësht nuk është ka që i thjeshtë, nuk është ka që i shpejt rëfimi, mirë po thashë në fillem të këti të regjimi, dhe që të bëj një prezentim të përgjithshmë të rëfimit, e pasaj të vazhdoj me të utje me disa dobi dhe mësime që dalin nga kjo rëfim. Në marrësht të nërozër kjo rëfim konsideroj se e ka një bësht kryesor të trajtimit dhe i ka pasaj disa dobi që të sidhen dhe të të i boshti. Sonte nuk do të flas për boshtin. Për pikën kryesore të trafimeve nuk do të flas sonte. Do të flas për ato pika të tjera që janë shumë e rëndësishme që po ashtoj të lëshojm rrugë që boshtit themelor të trafimeve që kushtojm takimin të posaçëm të veçantë. Pa engarkuar me dobi dhe pika tjera. Fillimisht rreth trafimeve. Të ndërrozo në Kur'an Në Librin e Zotit Xhallahu Te Ala nuk ka as të rastesh. Nuk ka as diçka që nuk është e vendosur me dië dhe me urtësi. Ës normalisht libri i Allahu Xhallahu Te Ala vjen nga i gjithdijshmit, nga i urtit. Nga ai që ka krijuar çdo gjë dallaj çdo gjë. Prandaj Surja Bekare, surja e dytë e Kuranit, është surja më e gjatë në Kuran. Nuk ka surë më të gjatë në Kuran se surja Al-Bekare. Dhe Kur'ani është surja e cila ka përmbledh më shumë të dispozitave në vetën e saj. Po nuk ka sura që flet për më shumë rregulla e mësimë se surja Al-Baqara. Dhe kjo surë ka zbritur në Medinë. Nga se surret e dispozitave dhe rregullave kanë zbritur në në Medinë më tepër, çka do të thotë që kanë ndodhur këto në Mekë. Dhe tash na nga nga Kërkesat për meditim Duhet në meditim të përshjet edhe E emri surës që ndërlidhët me shkakun e mërtimit Nga se nuk e mërtohet surja bashkë që ashto për të në mëjata Dhe nuk përzidhët bashkë tjeshtë ashto rastështë Që në mesin e djetra rëfimeve në Bekara Dhe në mesin e cindra dispozitave në Bekara të përzirët që emën e kësej sure mabështore të abartë një rëfim si kurse këtë që përflasim për te pëse si kurse përshamur e abartë surja Ali Imran emën e surës Ali Imran ka dëbi këtu, nuk ka pashtë që ashtu thjesht pëse është Ali Imran surja në njësa surja al-majde dhe të meditimi rrët emërtimi të sureve jebë dëbi shumë të e lirë më pastaj në përmbatën e surave mirë surja bekare ka mar dhe emërtimi të ashtë është marë në basë të këti rëfimi, nga se si kjo është rëfimi i vetëm në surën Bekara, që fletë për këtë rast, për rast në e kësaj lopës. Ta marim fillimin e Bekarës, ta marim, ta marim rëfimin e Bekarës dhe fundën e Bekarës. Vetëm këtu elemente për i marim, për me zhin e dobi. Dhe pse mund të inkodronë shumë elemente tjera, të da në mësojnë, Shum gjëra rreth meditimit të kësaj sure. Mirë von po duam të merrem vetëm këto tre elemente. Elementi i filestor, elementi i rrëfimit që flet për këtë sure, do në bazë të kësaj është e murtuar surja dhe dhe elementin përfundimtar të kësaj sure. Allahu jalla wala kubara fi llan sura al-Baqara chikafat. Dhalika al-kitabu la raiba fihi. Hudan lilmuttaqin. Ky është në librin që s'ka pikë më dyshje në të, s'ka, s'ka, s'ka, he, s'ka hëmendje në të, s'ka dilema në të, nuk ka kunderthënje në të, nuk ka të pasakta në të, nuk ka të pavërtetën të, nuk ka padrecin të, laraj i befi, më hanë gjdo gjë, që e kontestan, shëjnëtrin i këti libri, që në fillim, e më hanë zote gjëllëvalla, laraj i befi, s'ka dyshjevë, e këto është interesant që subhanë la pak më lani me shetit në për kuran për mundoni ju mësë me shetit në vëmendja ju me me të su a une për po shetit i ka pak për shkak do bive këtu në fillim në bekaras Allah u thot dhalike l-kitabu e përdur për emrin dhalike që në gjuhën arabe do të të përdurit për shenëtrim të largët kur dhe më me më shajt diken largë dhalike, aja të largë ndërso kur dëmë e përdurë në gjuhë në arabe për afër, e përdurë për emin hadha. Dhe, hadha, afër, ky. Dhalike, edhe ky është pa i malarë ka ti ja për. Gjuhë e pasër shumë. Dhe, dhe, edhe me metra përsa këtë gëtë për emre ja për. Emri, Allahu kër e fillan surën Bakaranë, thotë dhalike elkitabë. Ky është. Andaj e ngrit vlerësimin e librit në Në nivel të e përsis Në nivel të e përsis Nga se bët fjallë për pastrim Dhe bët fjallë për diçkat veçan Dhalike, s'ka së kjo Nuk ka së kjo liber Ndërsa në surën el-Isra Në mes të Kur'anit Allahu thot I në hadhe l'Kur'ane E këtu e përdur për emne e përsis Këtu në fillim për emne e lërksis E këtu për emlin e e a fërsis. Pse? Për të kuptu të i se sa so është madhështorë kjo liber. Për të kuptu të i se s'ka këtu kur të raseshtë. Udhtimi maj këndë shumë një e tonë që e bënë është udhtimi duke meditu këtë liber në për. Këtu Allah e ka përdojrë për emlin e largësis nga se si podën me e ngritë. A po fritni për dilema për dëshima, kjo shumë largë. Nalë të shkëj, nalë, n nuk ka dëshim që prej këtë liber nuk ka fuqi që e konteston këtë liber pra ndaj ka përmend kë përamine lartësis dhe largësis është largë nga dilema dë dëshimet ndërsa këra ka përmend sur e isra pikësh në gjyst koranit thët i në hadhe në korane jehdi në leti hi e akuam ndërsa këtu ka thunë ky koran është i afort nga se tash më spoflet për dilemat Ta është më së po fletë për apërsi, ta është më po fletë për udhëzim, e për të udhëzumë është shumë i letë. Pra ndaj kër fletë për udhëzimin dhe kër fletë për mësimin, e përdur me për emë në afërsisë, është i letë, është i afërt, është i mundë shumë dhe i kapëshmë për gjithë do këndë. Anë në fillim Allah Gjellalu -Gjell e përdur këtë për emër që të regan e përsin dhe lërësini këtë Udhëzim huden, il më të të kim. është udhëzim për ata që e shinojnë dhe vëshmërim. Në regull, e kuptum. Në surën e bekara, diso faqe më poshtë, të regjimi për bekaran, për lupën, që në bazë të kësoj e kamor emin, kjo surë. Cilë është strumbëlari dhe boshti kryesur i rëfimi që poflazin për te? Cilë është? është pranimi që i çesoi larri befi. S'ka dyshim, andaj nuk i ke nevojë me eksperimentuar, nuk i ke nevojë me provu, nuk i ke nevojë me poz dilema. Do të thot strumbullori dhe boshti i këtij rrëfimi që po flasim për të, e thash kë me fun në desh në arshum ka shumë që ka shumë çka më thon këtu. Ka të bëjë me në shtrimën. Ka të bëjë me në shtrimën dhe ka të bëj me bindin, dhe ka të bëj me përullin, Allah po për thërë lupën, thërë Allah, e mos në zjerë pytjet për nevejshme e qëfare e qyshe kur, nësa aj se ka folë, një afton me atë sa aj ka thonë. Dhe përfondën Sule Bekara, me fjallët e besimtarët e drejtë të sëthë, thonë, se miëna u ata'na, gufranë ke rabbena u e lejke lë mësirë. Besimtar e drejtë, përfundon Sule Bekarë dhe Allahu thëtë se besimtarë të vërdetë në ta që thojnë, dëgjuam për i Zotit, u a ta anë dhe unë nështruam. Gufranë e këra bëna u e lejtë të dhe mësirë, na falë o Zotë se natë të të këna më këthy. E këna me dhënë logari për këtë nështrim, ku do që e kemi rëshua se kemi gabunë na falë për prakishtë o Zotë. Pra në shikaj këtë lidit të fortë, nuk ka pikë më dyshja ta bien shëmbullin kur dikush ka kontestuar ku ka pofunduar dhe bjen fund shëmbull natyrisht që nuk kanë kontestuar për anashtru dy modelet iki të udhzuara apo të pa udhzuara me hyrjen surën baqaran prandaj allahu jalla wala ta ndroza edhe në renditje edhe në prezentin edhe në përzihdje gjithë fakto na jap me vërtetësi më shumë edhe ursi që ne duhet të kemi parasysh prandaj ay tele dëshiran me e provu urnë në Zotit, unë e përmarë, po për për përsharë, për po më delmirë a ju, nuk ka mundësi me përfitua. Ajë që në dënë me, me e kontestu, me unisë nga pika e dyshimit, për shku të bindja pas taj, rrëndën një dëvërtit e kuramurë, këtë u thimë zakonisht nuk e përvëndonë sukses shumë aftarë. Nga se teoria se duhet filluar nga dyshimi me shku në bindja, nuk të qëndranë Kur'an, ka mundësi me gjithë kanë me qëndërës, nështa, te Kur'ani është e kundër ta, këllohet me bindje, për të përfundu me bindje, nuk fillan me bindje, me kësi ljaraj befi, nuk përfundan me semena vë atana, atëre, shikoje shembolin që ka i ndodh njerëzve që bëjnë kësë levizit e kësë kontestimit. E dyta që du me përmen nga dobit e këti rastit të nërëzve është se, e, uh, Kur as kur e fëm nuk është trajtuar me renditjen e zakonshme si kur çeka. Allahu xhallehu ve lehu thot: Wa id qala Musa li qawmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Qalu wa tattakhudhuna huzwa. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Wa id qala Musa li qawmi. Kur Musa i tha popullit vet, Allahu po ju urdhron me prin një lop. Santiago pothollesh me neva fa a'udhu billah allahumme ru'a qe te jemi njerrant nas pokuptojm Allah çfar lule çfar thërja për çka Allah në fond tregimit në fond tregimit allah u that fadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi allahu al-maut wa yuriikum ayati në fond allah u that godet në mënyrë pjesë sot allah i ngjall të vdekurit për t'ju të regu juve fakte të ti dhe argumentët. A, do të tëtë fundi qenë ka filimi, se arsye për të thirë të ljubë, në ta është vrasja, dhe është dashtë të ditë vrasësi, ku është përmenë kjo? Në fundë, ku është dashtë më për në përmenë? Në filimë, është dashtë të thuet, është dashtë të thuet. Kanë do një vrasja u vrani njerit, të është formulimit janë ndryshme, në kone musaut dhe nuk u ditë vrasë se edhe Allahu ju thabë e, e pëjdim këtu jo këtu na pojëci si me ajete, me ajete, me ajete me ajete dhe halos pëjim që ka po pojët në fond për morën vesh në veç pëjdim se një lopë po kërkot më u thyrë dhe dikush spodon me e thyrë e ta një ponzirë lojnë dhe qëka që ashtë e rrasësht me rënditja apo mësim vetit shumë mësim vetit shumë mësim vetit Allahu Gjelle Gjellalu të ndërhozër dha është azjen këtë këtë kërën nuk ka menastësi gjithë shka është me qëllim gjithë shka është e kërkuvar gjithë shka është me prefizitetin maksimal e vendosër pse kjo rënditje pse fjlimin fund e fundin fjlim pse qka do të me thona Allah e alam. Në limer çoft Allah din masmire. Po ne bëjm përpjekjet tona njerëzore për të nxjerrur sin, se ne vëna domësimet. Andaj Allah din masmire, po ndoshta nëpërmes meditimit dhe analizës mund të dalse Allahu jallahu ala idha për parsi, do të thotë ë kërkies së për të afir lupën. Para çarimit të arsyes për të na e fokusuar vëmendjen të pjesan ma e rëndësishme e rëfimit, jo të ato që kanë bëj me kureshtjen, pa ato që kanë bëj me mësimin. A këptut? Sot njerëzit më shumë njopin mund të jopin përgjigje kureshtjes, se që të jopin përgjigje arsujes dhe logikës. Për shambull, me bu me ndun një rastë i çaktum. Ço vroni direktor, çurën bëkaru vron, e ka vrodika. E kush, e qysh, e pse son muhabet e bot, son njëri përfiyet që lidhjes ko as nuk i përket kjo punë, as nuk është i afërt i vrasësit, as nuk është i vrasë i i të vrarit, as nuk është gjykatës, as nuk e prokuror nuk është asgjë. Ama përfiem tema, analizojmë pse u dhap. Ndërsa naçi përkat, ma të smirëtaf. Ma të çpunëti, zvet për ta. E Allah përdo për me nga të regu se, në këso raste, meru me atë që të përket, meru me pjesin e rëndësishme të nëgjarës dhe rëfimit, jo me atë që është koreshtje të kefunit, kur farmësimin nuk të jabë. Kjo doko të e thjeshtë e zbërthyre të ndërrozër, shumë e thjeshtë e zbërthyre, mirë po. Vëllaj me e këthirjet në përdithshme edhe me e po, sa një jetën tonë, në, ton, në përdithmarin tonë, nga fjale tona, nga angazhime tona nga, nga pythje tona nga vepra tona sa nga këto kanë të bëjnë më atë që është në dobinë ton dhe jenë kompetence jona dhe për këtë neve e sa janë, si është kureshtje dhe interesim i pane vajshëm nëse e matë dhe për një këtë saktuar bënë një loj analizët jetës të ndë e shë që ka defekte serioze Pra ndaj, Allah me dhëmë të limesh vrasin e kanë vranë njone po e lipin, në atë të nëndëmsimet në porësit kënë kënë kënë qyrë fart, e kënë kënë kënë më lipë në përreshta, shku me të shajt kushke që ajë që vratë. Ndaj, Allah gjallera po dhëtë, lenj një rërsyhen, më të më të më të një mësim që tome i ban juve dobi, gjith juve, edhe pse s'kini qenë në të ko, edhe pse s'kini marë pjesë në të A kanë zonë mu, sa e zonë vra, sa se kanë zonë. Qka më bëndë bimu? Qka dë bije ka? Qka dë bije u në tërë? Pasë kur reshtje. Intereson, kësha pasëve me ditë, cërdi kje që a jadë. Dë bije së kanë atë punë. Në dërsa, kjo s'ilje e beni Israelve, e kësaj gjenërate, me Musaun, Alehi Salam, shumë më bëndë bimu. Nga se une, Nëse nuk bëj kështu, në katër rast, unë e kështu si në shumë raste tjera, prandaj është identike mentaliteti, edhe pse ngjyra ka ndryshuar vetë. E Kur'ani sulemen më ndru mentalitet, më me ndru koncept dhe kuptime, ndërsa këto pastaj janë simbolike. Këto gjëra a kanë ndonë Musa ose ona me Ibrahim, këto çështje janë pastaj gjëra të historisë. Tuo të mirë më aqë synon më na përmjesu për për me njunat mendimit të Allahut. Çish mënojmë? e përmirësu konceptin ton, mentalitetin ton, që kemi në ojë shumë në këtë dretim të përmirësohemi. E dyta që mund të përmendat nga arsyet e përmbyësje se rëfimit është këtu bëhe fjallë për vrasja. Vronë njëri pa drejtë, o dhe rëgjaku. Kjo është punë e shëntuar. Ne e përmë edhe në rëfimin e dybive të adimit. Kër e vrau vlau në vetë Një qëfar më jetë shumtuar e trajtaj kurani këtë qërtja Sa e qërtaj, qëfar ndoha dhe Edhe këtë bëdhe fjallë për rrasja Shumë konë gjenë shmëri Tregimi i këti rëfimi Me atër të dy vlasnëve të Bive të ademi të aleson Të nërëvëzër Këtu Allah o gjëllevala po thotë se ka ndonë një vrasja Një shoqëri që vrahën me zvetit paska që e në kjo ku. Një shoqëri që vrahën të pafajshme. Një shoqëri që realisht dërë gjak parë syje. Dhe është në gjendje që këtë krim me e kurizu me krim tjetër, me akuzut të pafajshme. Për një me një shoqëri që realisht ka problem me vlera. Një shoqëri që ka problem me drejci. Një shoqëri që ka problem me raporte me zvetit. Reka juar të japta. Pse ata ishin kështovë? E qëtë Allah për para apo shkokun pas taj vjenë zëtati. Si nxarje, masparje, vrasja, ta një ljupa. Si nxarje, si rëfim, do tëtë, si zhvillim kërën e në gjik, masparje, qëla është masparje? Vrasja, pas taj, kërkim e thellupën, mirë po, nësof se rënditja bëhet, se bepë, shkak edhe pasoj dhe, dhe, dhe, dhe, dhe rezultat, qëna rënditja duhur? Që kja. Që kja është rënditja duhur, apëtër. Pse? Nga se, me një shëqëri, të, në, të nërodhë dhe shikani, Allahu Gjallera po thotë, se Musa a.s. A të një kërshka që në Musa a.s. Njën nga pengamber mëtë mëjtë zotit. Ajë cili dashti Allahu Gjallu I shpetoj ben i Israelin nga zulumi i faraonit Pas bështnimit i ngriti Zotë i Gjallu Gjallu Pas nënçmimit i ndërej Allahu Gjallu Huala Andaj i bëri Zotëni Me Musaun Ali Israelin Dhe kishte prapë nga ata që Kësim një në komunikonin Qëka i bjen kja? Kur i thët dikush pejgamberit A i gora përbona? Përshën, pegamberi thotë, Allahu po thotë bëne këto, a i thotë, te i gara bëne. Kur dikur që shështo silën e pegamberin, qka kupton të i piksaj? A anë regull të qka, apo ka problem? Ka problem serios, Allah. Këta që i thanë Musaut, a i gare të bua, e bënën nga devëtshmëria, apo nga mungese e devëtshmërisë, e bënën nga edukata fetare që e mërën nga musau apo nga mungeset e kësa edukatët, cila ishte? Përgjitë është e qartë, këta nuk është në këshin devatë shumë, më Allah një trotë dhe vëshmërri me e pas, nuk e pysin musau në alizom të ajgarë e pëpona. Këta me pakuptu edukatën fetare si du nga musau, alizom s'kishin me e thonë këtë fjallë. Përëndaj të nërëvazok, Allah po të mëna të rëguse tallën me fenë e Zotit. Nuk ka sein prit mjaftushme për gjëra caktuara. Gjithçka është halal, gjithçka është lejuar. Në emër të lirisë shprehjeje, se ku e diën çfarë, mundesh më shoj çka dush, mundesh më menaxhmu me çka dush. Kur vjen shoqëria në këtë situatë, kur fillon për të përbuzën të shejntat, asnjëta s'ka vlerë më sonjta. E vrahtë njëri kallaj derdhë xhoku pa kur gjata. Me një shoqëri Kur shënohet Allahu, shënohen vlerat, mësimet e pejgamberit Allahu xhallahu ala, këtu vrasja mund të jetë e rastishme, mund të jetë mirëpo, padyshim. Padyshim nuk duhet të ketë procedura për megjët vrasën atë. Prandaj, tendërozër shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. 23 vjet ju kam thënë në disë arë, vëllaj, kemi nevoj shumë, shumë kemi nevoj të ledzojmë, të mësojmë për biografi në Muhammedit a.s. nuk mund të njëjmë islamin praktik nëse nuk kalanë në simion për mes biografi në Muhammedit a.s. 23 vjetë, 23 vjetë, 13 meke, 10 medine, i provokuar, i ngacmuar Lufta ka çdo lutë. Lufta nuk ka qenë lehtë. Ata që i kanë numëruar luftët e pejgamberit sa sollem, e di son, i kanë qenë 25. Të ngoti çdo vit është provokuar. Shumica këtyre veç një ka qenë jashtë Medinës. Çlirimi i Mekës. Këto kanë qenë çeti për rreth diku atë. I të shtëpia i kanë orr. Ose an Badr pa kja është me dine, ose në hudë, mrenën me dine, ose në hendek, gjyst me dine, e që është më rrallë. 23 vjetë. Me gjitha këtu, me gjithat, mund të nëmrash ku foma të kura i zhva, mund të nëmrash viktima, për 23 vjetë. Mas të i gamberi sa o sallëm, apëta, shikoni, qëfar ka ndodhë vazhdimisht, apëta, pse? Përndaj të ndërër, dhezër, pejgamberi sështë me ka përmen, se kur hum dituria, kjo është nga shenet e disës ke ametit, kur hum dituria, kur hum dhevëcëmëria, kur hum dhe dukata, qka përret më ushtu përvese, vrasjeve, vjedhjeve, viprave e amërale, kështë të mëral. Përndaj, Allah u gjellë u alët të ndërër, dhezër, mësë u që ditëni, për një shëqiri e cila, talët me Allahon, me Tollët me njerëz të mirë O Allah, tollët me vlera që këta njerëz pasaj me poshtë letë edhe me linçudikën. Me me me me e provu për jetë sa tonë, me e provu për lirisë, me e provu për pasues e këtë marrat. Nga sa sistemi i shentrimit fillon pej Zot e Xhelavala, pas asht kam të thurt. Nëse ky sistem nuk funksionon, nuk do të ketë shentrim sinqert radhën e rob. Ai që Zotin sa një Kujtë këmë jaditë, Allah. Ajë që Allahu Gjerëlewala që vazhdimisht e begatan dhe e pasturan dhe e ruan, fletë keqë për Allah në Gjerëlewala. Fjallë të për hisme, Allah të për edukatat. Ti të kurë është në vetën tonë e kurninë që ka dikush, ja bënë kabul guja me thonë për Allah në Gjerëlewala. Sërësul, hanë Allah, për Zotin Gjerëlewala, për pegamber të Allahot, për Muhammedin e Lissam, për Isa unë e Lissam, në Musaun, Ibrahimin, nuhin a.s.m. e tjerë, atin këshën këta Allah, atin këshën këta njerëzë, të kontestot, e të flitet. Dhe Allah për në mësën, nëse doni, nëse doni zbatim, doni mirëqenje, doni rahati, doni zbatim të të tëcis, regulloni sistemin e shëjnëtrimi, të fillimisht të dhërë. Duhet me pasë të shëjnë ta, duhet me pasë të shëjnë ta, duhet me pasë të pëprekura, Tësat, nuk përshien në të drejtën e njëritin me shprej mendimin. Po, i takon, ja ka garantua Allahu Gjelle Walla këtë drejtë. Mirë për po ju duke rënuar dhe cënuar atë që është e shajnë për njerëzit, si kërsa është feja ty në besimi e viret e tjera. Përde për këtë Allahu Gjelle Walla, i dhe për parësikësoj, për të në treguar se rënditje e njërës hisëri kështë, po, kalanë, nga Francja te Lupa. Mirpo nuk po na intereson aspekti historik, po na intereson një realitet tjetër që ka të bëjë me shkak, shkak edhe pasojë. Shkak edhe edhe pasojë. Në gjithashtu tendë tendëruar për asoj që mund të përmendim në katër rast prej pikave dhe dhe dhe dobive të këtij rrëfimi është rreziku i talljes ashtu si duhet më unal pak s'u ne kalojm bashkë ashtu apo rreziku i asaj që Zoti xhallallahu xhjalali u e ka përmendë në Kur'an nga njerëz në kategori do të të pavlera të ulta që tallën dhe luajn dhe bujnë hejgara me të tjerët në sura al-hujurat Allahu xhallahu ole ka thon Ja o juha ellezina amanu la yeskhar qom min qom o jo chikeni besua mos talt nje grup njerze me tjer mos utall me pemen dikujt allah mos utall me fen dikujt mos utall me bindjet e dikujt ngase ne qoftse e ka mir ne qoftse e ka drejt ti po tallesh me te vërteta caktuara qe realizisht kimepsu Po adhe në qovë se se ka mirë. Nuk është talja rrugë për, për përmjësim. Nuk është nënqmimi rrugë për përmjësim, por është tjetra. Po i këthem prap biografisë, po i kena barë që Allah, nuk mu i me shku larg biografisë për e kamerit Alisam, që a du të du të më këpi prapë. Njëzet e tri vjetë. Ma gjej një ditë. Një ditë! Arasështë gabi meshtë një ditë ma gjej, të njëzet e tri vjetë dhe që pejgamberi së thëmë tallaj me kurajshtë, tallaj me kurajshtë, tallaj me i dhujt e kurajshve, ma gjej një, ma gjej për shambull një ditë që pejgamberi së më i tha, shikoni këta gomor në qka besojnë, në thëmë, një ditë, që i tha diku që shto apë, kështu i tha, ma gjej një hadith, dikon që pejgamberi së më tha, Ma ahmoka, se kure ishtë s'kun po, pa e adhuran njëri gurin e Allah, ma gjenja, që kështu ta pegamberi s'asadam. Edhe pse kure ishtë, që ka mbo? Omeri që ishte pëjtyne, aj vetë ka alëzën, vet, vet pa të rëzmetime, kush, e për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p mërënim uh, mjetët të nërshme dhe e banim një zëtë e ku një amël që zotë jështë i amël të të tërë natën e adhuranim adhura, adhura, tërë natën e rrishmë konë hadë më nëgjesë lodhashim dhe hankshim që shtu kambo nga bindja që i kishin vërrastin femërn për zjallin ma gjej dikon që talaj që dalani këndërshtante dalan polemizante, dalan, tallej, asë kuna, ma di Allah u Gjellera tha, la të subulledhine jedhune mindhuni la, mos i shani dhe mos u tallni me zotrat e atyre që i adhrujnë pas Allahot, fe jesubullah e adhrujnë e të bëni shkaktarë dikush të ashanë Allah u Gjellera Gjellera huatë, vëndëruar, aj që e ka, aj që, nuk ka shtëpi. Është në mesin ndoshta është në mesin e e e e, e rrëras, në mesin mbeturinave, në mes të çka të kohët. Ai lë të gjuhet medikon. Apo s'e më gjuaj dikush. Munët më urujt e pastaj goditja që i ka shpëtuar asaj nuk bën zero kurrë. Pse? Se kurkon s'ka kumoruk, e ka xhanaj. Xhan e ka. Mirpo ai që e ka aji që ka shtëpin, dhe dhe të rëgluar bukër, e ka bukër me gjama, hasë gjuhet me gurëv la, kërkan se e dinë se one e gjuhet ta, poqë me boj me më gjuhet ta një bëj e gjezë dhe arru më bënë atëm. Andaj, ti e ki besim në rëgluar, ti nuk i hesapë, ti nuk gudzën me leju, në emër dhe qëka dhe qoftë, me shkaktu që pastaj dikosh me ta shajtë Allah në dhe pegamberinës, nuk gudzën ti me konë sepebë, nuk gud Në emër të qëfar dëllëj, kauzë dhe bindje, zgudzan, nga se Allahu tha kështu, la të subbulledine, mos i shani ata të cilët i adurin pasë Allahot. Fejë subbullah, pasëta e shani Allahot në gjëllëvane, adin që ka dëmë thonë më ushojtë Allahot në tokë, adin që ka dëtë tëtë më utalë me parimet e zotin të tokë, Allah, kjo është punë e madhe, kjo, kjo vëqë Allahot se ka caktu kja metin, së adë më bu, as, as dje, as dje, e ka caktur dhe nuk e provokanë Allah në kërkush. Se rralisht, vëllaj, përdo thënje, mati i shdash me plasë toka, edhe me uqa toka, për fjalve, mati, por Zotin nuk e bënë këtë. Dhe lhamdulillah, që së ne e kalonë, ne e vendurë këtë tokë, se mati e këshmë kaptisë kja meti në aptën. Përndhe Allah u gjellë dë gjellë hu, duranë dhe i le njerëzit, të lirë në këtë tokë, por që si pasaj logarinë e kanë tek Zotë i Gjellë Gjellë ua. Këndaj të nërëzërë, mështë utalëni, me asë këndë, mi qëfar dolej bazë, e veçaneshtë me utalë, në ato baza që Zotë i Gjellë Gjellë ua ka caktu njerëzve dhe nuk mund me hikë, mi bazën e gjuhës, mi bazën e pamjes, mi bazën e njërës, mi bazën e prejardjes, mi këto baza që këta se kanë zgjithë të allabëtor, utal, me utalën, mi k është një rrug më utalë me Zotën Gjellegjeri Uste. Kush Gjell e ka japë gjyren? Allahu Gjellewala. A se ka zgjidhe Allah? Më utalë me prejardhen. Kush pënive e ka zgjidhe? Se djali i kujtë ka me konë. A të ka vetë Allah, këmë përgjë që me pasë babë dhe non? Qita qëta, qëta qëta, qëta qëta qëta qëmë. A të ka vetë? Jo, Allahu. Për ndaj, mëse ngushto një askend, me mëkatët caktuara që ndashtë Zban kështu, a pëtanë. Si kur se thonë nga një njerët filonja, o Allah le të bëti mirë sa duhet, këne ka babaj, këja është talje me caktimin e Zotë i Gjelle Gjerani, -Gjell u nuk banë, ose këne ka kështu, këne ka kështu, këne ka kështu, këta e kështu, këta e kështu, këta e kështu, a se thashtë, Allah o Gjellore, ka konzërë të shëntuar taljen. Këja fillova pej nivellit ma të rëndëm njerëzorë Allahu subhanehu te tall maskën. Gjashtë është shtuar. E pastaj nëse për shembull tallesh me një arsyr ndryshëm, kjo bëu gabim. Të tallësh me devotshëm, kjo është edhe më e mirë. Të tallësh me një arsye të dijes, më së rrësi me xhallor, me, me dietar, kjo është edhe më e keqja. Gjashtë tallja nuk shkon tash në adresë të fizikusit të tyre, në shkon në adres të endë dhe në bjemi të tyre, për shkon në adres të autoritetit dhe aso që e bajnë ata nga identifikimi profesionale apër. Për ndaj, të nërodhëzër nga njerët talle medjetar, në nënqinje dhe për buzja gjëlarve, mund të i të thjesht, mirë po mund këtë pasoja fatale, se në qovë se këj autoritet para njerëzve, filan të zbehet dhe të bjen poshtë, kush do të vjen me këthy pastaj serizitetin e në mësimeve të fesë. Që kani Musa, zonë, kur s'ka bëjgare me Benisraelit? Në të këptim shukaj kë e pra asë qaj me këndru një shoku ju në Musa, në nëzëm. Bajko në pekamber e laod. Musa Ali, nëzëratu e zonë, kur nuk është talë me Benisraelit e që atatash mjë akë, jo, ashtërujt maksimalisht, prapë se prapë. Kun njerëzit kanë dashtë që ka një jo lëndëruar, kur njerët kanë dasht, mësë me përfil urën e laot, ka dasht me ikë për një obligimi, për këja kanisë, këta njerët për ku e njësën? Këta, nuk e njësën për lupës mësëpare po, për, për muësës e njësën, për të të të këri në huë, të e gore për me njëva, këtu njerët dështën me e këndesu, kërëpon që kjo sërë janës, kalun për praktikën e fesë. Dhe stacioni i parë për të humbur sërëtisën e fesë. Dhe stacioni i parë për rënimin e mësimit fes, të fesë është merrum mëso të fesë. Pastaj bëhet çështja e hapë, pastaj e kallaj. Të gjithë kush i ka mendimin e vet, kuptimin e vet e këto më roq. Mos u bë pjesë e fushatave të tilla, me qëllim ose pa qëllim. Ruaju. Kiki kujdes. Edhe në anë çopse bëhet ço për gabim saktuar. Ruaj ti mos u pofshin thaptë rujuti kokush mirë me të. Është e drejtë e juja kënd ki më hutë, më kënd ki më pyti, jashtë për këtë përzierje dhe kimë don llogari para Allahut xhan le wala. Mirë po, mos e anashkalo komplet kët autoritet. Kërkon heq. Çse ku bota kjaç atë? Çse ku bota kjaç? Prandaj kur ndodhi, kur ndodhi fetneja dhe prova në konë sahabeve Ibn Abbasin me çka? sensibilizën të opinionin, me qka në bëllë të rukë dhe fitness, me qka se më do të sprogë, vërra atë mani, prëlej madhishte u përhapën të razirat me qka qëtësën të situatën dhe më bëndën të nën kontrol Ibni Abasi me fjallën e ti të njërë, se më lëna rinjallë e këmë, i thënë të pikujtë e këni mështë i këta, kështë të ka dhëndë i kështë nëse nuk përmend të autoritet për nuar, rafazuj, Ande edhe sot, edhe sot kemi kështu, marë njerë vendime, veprime. Kusht ka dhonë kështu Allah, cili djetartë ka mështu kështu, cili hojgjë? Kusht ka dhonë këtë edukatë, këtë tërbije? Kur kosh? E mundur me gjithë një kënë, por alishtë nëse hullumë të nëzërën, vëllohë nuk janë ata që mështjeve në pasunë ato, nuk janë. Nuk kam një njëri ka mundsi ndonjëri që nitrodie ka marrë e më i dhon le dikujt me buçka buj njerëzve nga Xhakdërdia nga traziratë nga pishja reale jetë këto. Sko kështu. Dy ajete më i lexu nuk thotë ndjëri kështu ato. Andaj këtu po i bën një apartament ndosë kjo te kjo pjesa thënësh nuk bën me kon pjesë që më utall me kët kategoritë njerëzve çelëmisht dhe më i bindu që kukush mëve çelëmisht nuk e ban ato. Kështu është por edhe jo çelëmisht Edhe këtë më urujtë afo, e si ndodhë kjo? Nga njëre po flasë nga dhisa përvoja, edhe personale. Elhamdulillah, këto nuk kjo në dukuri, nuk kjo në ditë për detë, po në duhet edhe njëherë, njëherë një me ndodhë, në duhet me, me, me përmirësu këtë që është jatë. Nga njëre për shambull, dikut i pëlqen fjala një hoqe, që ka thonë, i pëlqen. I pëlqen sa i komarak që është të dyqush me folë dikush afo apo edhe bon shkputjen e caktuar nga desi e nxirr fjalën nga konteksti tash thonë për shemb unë po flas që, që Goti 45 minuta po flas po mundemë me lidh fjalën me fjalën tash më u thu edhe e nxirr nga konteksti neçi ka nxir nga konteksti hajde po themi dikun e ka qelluar po pastaj emërtime bombastike që siko për çëllim ai që ka thonë atë fjalë më pak se ka atë për çëllim ai e pas ta e lënësën, duke me ndu se une me këtë armë do të rënajtash dilemat e armijgjve të fesat ne? e tasht unë ju kalëzë juve me këtë postim dhe me këtë shkëpujë që se goditje e radhës ka ere përshkuna po përmë godetë firën hodgja, ku ish godetë Allah? A e ke veta të atë godasë me të jamës godasë se ke veta, ti po godeta pa ku e ki këtë rënajtë Allah? Me mërtu, e me shkëpujtë e me goditë, e me hinë luft e hojgja i ngrot, zdin sen, veç kure sheja, kan publiku dikun, edhe është bërë pjesë e debatit, pa nevoj, haj zdin sen për këtë sështje, prandaj, shkaktan që më utal, pasaj me te kush, ti që këtër më bërë mirë, për. dhe kujden së Allah, dhe dhe luar, hojgjë Allah që jë më së një pëjtyne, kan me mira fjall, kan me qindra mira fjall, që i shërbeni edhe këti dhenjë, edhe këti populli, edhe i shërbeni siguris, edhe i shërbeni maturis, edhe urcis, edhe edukatas, edhe pajtimit, edhe fales, edhe ndimës, edhe qindra vlerëve njërzore. Shkëpot një që ato vla, të ke fundit, edhe të regani praktikisht, se këto vlera që i kemi, këto mësime, pak që i kemi të njëra, për që të ujtë i kemi. Që të bëmi sebëp, që kjo kategori njërë dhe të prezentot, reali është si dohët nga se me të vërtet, po ju thëmë, sinqeresht, është për të ardhë, keq, kur përdurit emni ndë një hoqja, ku do qoftë, edhe të talë dhe njërë me emni ti, kërë është fatkeci, o lavë tërë, kërë është fatkeci, edhe po thëmë, po, na o gjëllartë, e di për e të ndime, na e kemë obligimin tonë të kujdeset dhe mendjes, por ju sinja ta, pa njuhë po i flasë pra që ju të konjuhën nga obligimit e juaja, e të arruani karakterin e dignitetin e njerëzë që po amësojnë fejnë Allah në gjitha në spekt për jo që dëbama tona me i qëpërla me fetëfate djetarëve jo që lësime tona me i qëpërla me fjallët e djetarëve të keqë përdurë o të keqën të petuara kujdes Allah kujdes nga se sot në është ahogja në fërtejt është nuk ka fëqimë ndërmër mosë pas as aspekti moral s'ka fëqimë Sot më radhë keç përdorën një film caktuar apo? Keç përdorën një një film të pieveve, keç përdorën një film të eshave, të mbathrave, është çka djon ato. Eshë, na po e shojmë, është keç përdorën kun emë diku të çfarë do? Miliona euro dënë burg. Është shumë të tjera. Pse? Ti ku ka porte? Unë kam investuar për titullin e kësaj firme, ti volun me ato. Ti s'po luna Allah. Andaj, pejgamberi sallallahu sallam Njëzët e tri jet Allahu gjallahu ala me këtë Kur'an Kanë punuar Dhe Allahu gjallahu ala duha temë ka zvritur Dhe pejgamberi ka punuar vazhdimesh Për të prezentuar imashtë mrekullushmë të kësaj feje Imashtë të atil që nuk patën mundësi kura ishtë Me gjitha për pjeket Dhe alate kura ishtë me gjitha për pjeket Nuk patën mundësi një ditë për ditë Me i thonë Dishka që Dhe qka që bijen desh me njerëzimin Dhe qka që bijen desh me moralin dhe me duke Nuk pa të mundësi Peygamberi S.A.S. ka investu Për i marën e kësa i feje Ka investu dhe është përpik Dhe ka dhe në mund Që njerëz me kuptu se ka orë për rahmet Allahu thawëma Erselnake illa rahmeten Illa alemin Të kemi dërguar për azje tjetër Përve se tjesh me shirë Për kanë, për akrebat e tu për dëshamit e tu, për pasus, për muslimat, një alemin, për këjtë botnat, gjëve që ato që njerëzve, po jë Rahmet edhe mshirë, o Muhammed, edhe për botën e bimëve, edhe të shtazve, edhe të insekteve, të këjtë që ka egzistën, të ju Allah Rahmet ka qurë. Këtë, këtë përgjëtsi të këti mesajje, e zëbërthohu praktikisht pejgamberi sallëm, apo Allah dhe të jë Rahmet po, Bepre dhe të uja së, ha, a ishte edhe praktikisht rahmet, po aptat, pra ndaj edhe Kur'ani, edhe suneti pejgamberi s.a.s. Se bashku prezentuan mëshirën e kësaj feje, bukun e kësaj feje, të nërruazër, a nuk i tu të mjallohë gjëllë uala që këti mash, këtë amën madh të madhë të kësaj feje, me pa përgjësi, e me nguti, e pa maturi, e pa dituri, e pa konsultim, e pa mbështetje, e pa referensë, A nuk është frik për i zoti me shku edhe me, me një lusë? Ata kure ishtë tentun me një lusë, po nuk patën fakte dhe argumente. Për dëllim nga kohërët e më vënshën pas të atëm. A në timit për të gjithë shumë, nga se asë mos të tallemi, por asë mos të bëhemi se vepi tallet, asë mos të bëhemi shkaktar, që dikosht të tallet me kuran, ose të tallet me hadith, ose të talët me besintarët, ose me vëgjallarët, ose me djetarët, ose me këtë qoftë. Mas të leumë që, që përshka këtë për kujdesis tonë dhe për vëmendjes tonë dhe të është edhe mungesë edukatës tonë, realisht që të hapet rruga e atyre që presin të shqyëzun rasën e këtëre tallive. Këndaj fatë si këtës ishtë të ndërëvëzër, sa tallin në këtë rritim kanë marë për masa shqecuse, vëllohet, të besoj tutat. Ju çai e bën nga nga ai. Po ka frik me atumën iko? Ka frik me atumën iko kur lirshëm? Kur lirshëm shoh Zotul Xhallalul Ala. Kur lirshëm thyhet figura Allah, e ndershme dhe e ndritur e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Allahu kjo është shetsu sa. Ose vjetrat e tjera. Çfarë do të çofin nga vjetrat njerëzore që Zoti Xhallalul Ala ka mësuar njerëzve? që në njënë e saj, e këty lirat të jetojnë si, si kurse duhet. E shka që të tali janë të shumë të të ndërozër, duhen përmjullë, veç me përmene tituve të kësaj qëtë, kemi kujdes, e të dim se kërdi kusht talet, mos e merë bërë rezultatin, këqyrë pëse për e bën këtë, e pasaj ma letë e ki me, me e trajtu qështjën, nëse veç, dëmë o marë me këtë puna për. Pej arsyrive të talis të për mësht zilia dhe urrëtia. Kur dikush turren ta ka zili, scoçet me tangjit tani don me tallë me të nenchmuaftë. Mos e boi galeulla afta. Kur dikush ta ka zili, ai është i pari që dëshmon se ti, ti ke vlerë afta. I pari që ka dëshmuar se ti je me vlerë ziliçarit. Ti mos e pos gjira tipën këtë buziliem. Pse pse më ta posin atë? Pse më turret? Kur ti vlerë, kur ti pasuri, ja të më pasuri, ju vesh bateri hala të vlerave të besimit të këtu më radh potera provokon zilinë ziliçargu Allah në rrugë nga shirri tyne ato kur scoç ka me të bë, sunt sunt bën si shysi, si veç, ato re to ato arsyet e jafton unku btem jo pronë po dhimset dhimset vuajtja e tij që po tenton me maskumë hajgare për jashtë, ndosë vallaj buron gazjori i i i mlefë të branshëm on ton teatra që është për arsyjeve është Uh, kohë e lirë dhe një arsë pa projekte. Vallai çora, aiçi ka zili. Mos ti njeri kanë më prek, po më e luftu, mos më punon bosë saaj. Kto është normale njëri ndodhet. Po njëri, me zili, njëri me pas, më ndërtu jetën mbi zili, vallaj. Njeri më pa mënyrën të komunikoj me të tjerë, veç për mërzisë kjo është e keq. Njeri që ka synim me një jetë, një që ka vizion për jetën, ka çellime. A i s'ka vakë me këshur kur shka buni lua, nga sa i ka për ektë me së para. Një është e rëndëm, një është kanë vakë për gjithë shka, apo, s'ka në qëlimi madhore njëtë, te kemune qëlimi madhore mund tjatë për fitim material, me fitu dhe shkja, qaqë, ku që jimë atje për më? S'ka në i vlerë të madha, s'ka në i qëlim fisnik njëtë, të tjilë kanë vakë për zili, për urejtje për gjratë ndomë me racionalitetin apo. Padoshim edhe prej prej dhe kjo është e fundit e rëndësishme për arsyeve të talljes, megjithëse si ka edhe po të keçis pasimi i verbëra apo. E don dikon, e pason dikon, i pëlqen shikë, tani ai kurtli vdon dhe kur tshon dikon çoftë njët me ta. Ata alo mo, mund të jetë këni në një njëri dishëm, mund të jetë një profesor, mund të jetë ndonjë dikush që ka bërë ndaja pun, në rregull amma kur kanë dimenzion të pavlerave ose njekolla por të patmendën kujt të eb, dikujt, e e më sheh ja dikut li të urre qafës me ngre di kush ka don ai vetë allo, tën, ka ka keqe, ka dën, të lhapon ka e mira ka keqë ka don skok kështu don kamiria bëu nxënës i disiplinuar amma kur kanë kur, kur kanë në tallje kur kanë në çmim në përbuzje në bon ne plot një zolloj nuk e njohin dikon për musliman as e ka po kuras ka pas po ka nice kështu që është të dajë, thëtë për ta. Ka dalë, në në mirë, shikajë, nga se mund të përfirë në që është shumë e pa drejtë dhe shumë e dëmshën për të ju edhe në këtë bot, botë edhe në botën të jetëtën. Së të qoftë, ka shumë dobi që mund të tasën për këtë, ma di edhe për sotë, kam pregadit dhe dhe tjera, po koha nuk në apërmëtaj gjitha me i përfundu. Së të, të qoftë, unë edhe Parelemruat se dhe të, të vazhdojmë i sholat në javë nashme me të njëtën temë për shkallë të të të bive të shumëta. E unë nërësë Allah në Gjellewala që Zotit në udhërënë të në ruan dhe të në bënë nga ta që me dë vërtet prezentojnë imazhë në duhur të kësaj feje si kush në mësaj Allah në Gjellewala dhe në mësaj i dërguari sallallahu aleyhi u sallam. Me kaqë pojdo fundet a kim nashëm Zotit i ruajt. Mësallallahu ala Muhammed